Тільки оце нещодавно, на одному кооперативному з'їзді, я почув його прізвище і поспитав, чи він той самий чи ні. Виявилося, що я не помилився. Він мені дуже багато розповів про долю своєї комуни і передав папери, коли дізнався, що вони можуть попасти в руки літературної людини і перетворитися на художній твір. З цих паперів ви, звичайно, багато не вичитаєте, багато там плутаного і незрозумілого але задовольнити хоч заднім числом свою цікавість ви можете. На коли б вас зацікавила справа в більшому обсязі, і ви задумали б щось про неї писати, рекомендую вам самовидця цих подій, що розповість вам так, як я не берусь розповісти. Отверто кажучи, прослухавши його оповідання, у мене з'явилася думка самому сісти і писати повість, як то роблять тепер багато людей з не більшими ніж у мене, літературними даними. Та скоро я опам'ятався, бо хіба справді шпортатись з такими речами, коли щодня до вечора голова пухне від усяких справ, а мозок обертається на пересмажену телячу котлету, що думати ніяк не може. Людина, що передала мені ці папери, буде у вас за якийсь тиждень, і коли ви, звичайно, зацікавитесь, вона розповість усе, що знає про липівську справу. Я був би дуже радий, коли б побачив щось написане про старі діла, та ще й такі романтичні. Читаючи, я буду втішатися, що сам я своєю скромною персоною хоч трохи прислужився всьому тому, що написано в книзі, а це приємно, як не -як. Автор листа ще довго просторіковив з міркуваннями про вагу літературного твору, про липівські події та мої майбутні літературні заслуги перед революцією. Та відміркувань тих тхнуло обивательським схематизмом поглядів на мистецтво, і я зрадів, коли дочитав цю частину листа і дійшов до підпису Мезенчука, колишнього члена комісії трибуналу Кутенщини, а тепер голови окрвиконкому. Забуті діла знову стали перед мої очі, і цікавість моя до липівської справи поновилася, будучи вже застелена димкою романтичних згадок. Я з цікавістю почав переглядати надіслані папери й документи. Вони були дрібно-дрібно написані нерівним почерком, і деякі листки вже напівстерлися, а деякі підмочилися так, що Атрамент розійшовся в химерні плями і заважав читати. Я читав цілими ночами з упертістю шукача золота, що промиває тисячі тонн піску, щоб здобути кілька грамів щирого золота. У писаннях тих було багато химерного, але що далі я читав, то фантазія виразніше малювала трагічні постаті людей революції здобути якісь закінчені образи і уявлення з тих записок не можна було. Їх писала людина, хоч і освічена, але для себе, без намагання подати матеріал для стороннього читача, як це ми, звичайно, робимо в записках, писаних ніби для себе. Деякі натяки зовсім не можна було розшифрувати, або вони мали інтимний характер нотаток для власного вжитку. Прочитавши, я замислився – чи варто справді захожуватися коло перетворення всього цього химерного матеріалу на художній твір? Що можна повідати суспільству, крім цікавої пригоди, яких було тисячі за часів революції? Та що далі я думав, то вагання набирали серйознішого характеру, і я облишив думку використати папери як матеріал для роману. Набіса справді мені матеріали про пригоди з життя – коли куди цікавіші пригоди і разом з тим імовірніші я можу вигадати. Так хоч і відмовився писати роман на підставі матеріалів липівської події, а думка про них мене накидала. Щось було в тих подіях і в обрисах людей характерне для епохи перших років Великої Революції. І що далі я думав, то більше і виразніше люди тих часів почали виступати як символи соціальної значності та ваги. Нарешті я піймав себе на придумуванні і постудився цього. Навіщо придумувати? Може, саме й правильно роблять письменники, що загалом нічого не придумують, і пишуть тільки те, що трапилося з ними або з їхніми знайомими та кревними. Мої сумніви й вагання розвіяв одного вечора чолов'яга, що прийшов до мене на квартиру і назвався прізвищем, що мені нічого не говорило. Тільки коли він нагадав мені про Кутенщину і про Липівську комуну, у мене з'явився інтерес до цієї людини, і я припросив прибулого до господи. Був кінець серпня коли дні вже коротшують, і тому незабаром довелося запалити електрику. З очинених вікон у кімнату вривався гуркіт міста і віяло вогкою теплотою від Великої Української ріки. У мене, на щастя, вечір був вільний, і я, попрохавши господиню нікого до мене не впускати, почав частувати гостя чаєм з вином. Їсть хоч і справляв враження суворої людини, що не полюбляє довгих розмов і трохи нітиться в колі незнайомих людей, Якось одразу відчув себе вільно і розмовляв непримушено, як з давнім знайомим. Мабуть, Мезенчук добре мене порекомендував. Спочатку я розказав своє враження від паперів і висловив свої вагання. Гість уважно прослухав усе і на мої слова про соціальну значність постатей сказав «Я довго думав над тими людьми, і тільки нещодавно мені спало на думку відшукувати їхнє класове коріння. Я й сам не знаю» чому я раніше до цього не взявся. Та, певно, про це ніхто не думає, коли має справу з живими людьми, що весь час маячать перед очима, а ці люди були мені близькі, а деякі лишилися мені близькі. А от коли подумав про соціальну пригоду, так раптом аж здивувався. Кожне з них відбиває саме те оточення, з якого вийшло. Я згадав про свої придумування та фантазування і розказав їх гостеві. Їсть подивився на мене і з легенькою усмішкою відповів, Знаєте, у вас є нюх. Уявіть собі, що і я б думав приблизно так. А втім, місто потроху притихало за вікном. Кроки пішоходів по асфальту, не приглушені міським шумом, ставали чіткіші, а коло лампочки у кімнаті кружляли міріади нічних комах і жуків. Гість говорив, і я тільки зрідка перебував його запитаннями або пропозицією покуштувати вина. І що далі говорив мій гість, то виразніша ставала картина подій і люди починали жити живим життям. І що далі я слухав просту мову мого бесідника, то вагання зникали, і події наливалися змістом, містом, як овоч соками, визріваючи під мудрим сонцем. Так, про це треба писати. Хай моя письменницька рука буде менш вправна, аніж мій гість у розповіді. Події люди говорять самі за себе і урятують читача від порожнечі авантурного оповідання і від нудоти літературної доброчинності. Голос мого гостя, що далі набирає твердості, на мов його уяві повстають події давноминулих літ. Його настрої передаються мені, і мене починають печалувати незгоди і радувати радощі героїв. У нічній тиші за вікном під підкови далекого візника, і лунку віддають у вогкому повітрі. І слова мого бесідника дзвенять у нічній тиші кімнати і збуджують в уяві події та картини давно пережитого. Розділ другий Артем Гайдученко наймається. Вулиця плювалася на перехожих багном з-під автомобільних коліс, скреготала кам'яними зубами і раз у раз перегукувалася лайкою та міліційними сюрчками. Над містом неділи осінні дні і ніяк не могли висушити вогких рядин, що туманно звисали з будинків і хлюпостали над головами перехожих. Навіть осінньому вітрові, цьому запеклому ворогові старців та хронічних безробітних було надсило роздерте жебрачу рядюгу туману, дмухне, заплутається й ущухне під поваленим парканом або в обшарпаних кущах і деревах скверу, на виполісканих дощами кізяках невідомо чиєї кінноти, та чорних покидьках похідних кухонь чи йогось війська. Кінські сліди грубим шаром лежали на брукові коло пошарпаного будинку що на ньому, як на пам'ятій солдатській кашкетці, кокарда, красувалася вивіска лаконічна і змістовна – родком. У кізяках, проводячи наукові досліди, поважно длубилися горобці і пурхали полохливо, ледве побачать кого поблизу. Артем Гайдученко усміхнувся їм, як пустотливим дітям, коли вони сірою зграйкою знялися перед ним, і підійшов до дверей будинку. Взявшися рукою за клямку, щоб очинити двері, Гайдученко раптом втупив очі у клаптик білого паперу, наклеєного на дверях. Там лаконічно і безапеляційно значилося «У прадкомі посад немає, просимо не турбувати». Прочитавши попередження, Гайдученко насунув Кашкета на лоб і подибав далі тротуаром. І стоптані чоботи, і сіра потерта солдатська шинеля, і пом'ятий Кашкет свідчили за безпорадне фінансове становище їхнього власника. Через кілька кроків перехожий зупинився. Вийняв засмальцьованого блокнота і, позирнувши в нього, рушив далі прискореною ходою, зливаючись із туманом, що ніби всмоктував сіру шинелю і розчиняв її в собі. За рогом вулиці Гайдученко зупинився перед великим сірим будинком і, хвильку подумавши, увійшов у широкий вестибюль. Люди метушилися по коридорах і, зупиняючись на хвилю, пошепки переказували одне одному їм тільки відомі таємниці. Скидалися на те, що установа чилаштується евакуюватися – чи повернулася з евакуації і ніяк не може унормалитися та оговдатися. «Вам, товаришу, кого треба?» – запитав прибулого службовець. «Повітового агронома». Службовець показав на двері поблизу і пішов своєю дорогою. Гайдученко озирнувся навколо і попростував до показаних дверей. У великій кімнаті було напалено і гамірно. Дехто розмовляв, дехто мовчки розглядав кімнату, дехто жваво сперечався, але ніхто не сидів на місці, бо сидіти не було на чому. Тільки три-чотири чоловіка у кімнаті мали стільці. «Певно, найважливіші персони», – подумав Гайдученко і посміхнувся собі в ус. Він ніяко зирив навколо, не наважуючись спитати про повітового агронома, аж поки, на щастя, не натрапив на табличку з написом Повіт агроном». Під табличкою за столом сидів рухливий сивий чоловік і щоразу гукав то одного, то другого службовця. Гайдученко терпляче очікував, поки той зверне увагу, і нарешті дочекався. Повіт-агроном зняв очі, щоб когось покликати, і зупинив свій погляд на відвідувачеві. Очі його допитливо втупилися на сіру шинелю. «Ви, товаришу, до мене? Коли ви будете повітовий агроном, то до вас». Сивий дідок підвів голову, і клинцювата борідка його стала поземно, немов захищаючи свого господаря від ворожого нападу. «Вам що завгодно!» – маленькі очі пробігли підозріло по сірій постаті відвідувача і зупинилися на рівні грудей. «Я – агроном. Хочу працювати. Коли, звичайно, є посада?» Очі агрономові перескочили з грудей на обличчя, і в них спалахнуло підозріння і недовіра до цієї людини в сірій шинелі, що рекомендує себе за агронома. «Хіба мало швенді різних пройдисвітів, що ладні оголосити себе не те, що агрономом, а чим хочеш?» «У вас документ про освіту є?» Одвідувач пошпортався в кишені і витяг паку паперів, з котрих одного подав повітовому агрономові. «Це мій диплом». «Сідайте, будь ласка», – промовив дідок і втупив очі у папір. Одвідувачіві сісти не було де, і він стояв, очікуючи на відповідь. «Так ви скінчили Стеблівський інститут? Дуже приємно. Я теж там учився, тільки багато раніше від вас, років на 15». Агрономи перекинулися згадкою про інститут, про старих професорів, і нарешті повітовий агроном перейшов до діла. «Посада у нас є. Тільки... Тільки... Знаєте, там дуже добре. Тільки... Трохи небезпечно. А де саме? В Липівському районі. Це на Кутенщині. Ми, знаєте, не примушуємо агрономів жити на своїх районах, бо час, знаєте, такий, що це не завжди зручно. «Но ну, ви розумієте, інколи небезпечно. Тому ви можете вибирати собі резиденцію за межами свого агрономічного району». Гайдаченко трохи подумав, намов витримуючи поважний тон, і, зітхнувши, промовив «Що ж, я згоден». Гайдаченко був задоволений з названого району, але виду не подавав, вдаючи, ніби тільки злидні примушують його згодитися на таке призначення. Агроном із здивуванням подивився на відвідувача і, нахилившись до нього, пошепки сказав Ви, може, не уявляєте, що то за район. Так я вас по товариському попереджаю, що край там дикий. Один агроном збожеволів, а другого бандити забили. Майте це на увазі. То нічого. Я згоден їхати. Повітовий агроном знизав плечима, мовляв, що з тобою вдієш, і, пошпортавшись у паперах, подав Гайдученкові анкету. «Як хочете, моє діло по-товариському попередити», – заповніть анкету. Незабаром повітовий агроном дізнався, що Артем Петрович Гайдученко родом з Волині, має 30 років, одружений, але бездітний, був на фронті прапорщиком артилерії, а після імперіалістичної війни працював на господарстві у батька в селі близько Житомира. Повітовий агроном ще раз перечитав анкету, проглянув диплома але недовіра, що не мала фактичного ґрунту, до цієї людини не вщухла, а навпаки, ще більше непокоїла його старе серце. Почекайте, я дам вам вашу заяву на резолюцію завідувачеві за відділу. Старечими кроками агроном вийшов із кімнати і незабаром, щільно зачинивши двері в кабінеті завідувача, говорив Агроном прохає посади, згоджується на Липівський район. Ну то що ж? Хай собі їде. Все гаразд. І інститут закінчив, та не схожий він якось на справжнього агронома. Я ж цю породу добре вивчив. Агронома з тисячі відрізню. «Киньте містику», – засміявся завідувач і, взявши з рук агронома папера, написав резолюцію. Видайте йому гроші і хай щасливо їде». Поки писали папери, Гайдоченко сидів на підвіконні в коридорі і думав. «Цей район у десятьох кілометрах від того містечка, в якому він зупинився з сім'єю». Дружина зрадіє, що врешті закінчилося їхнє циганське життя, і вони осядуть хоч на якому, але певному місці. Та й Марта буде задоволена. А вже він вибере найглухіший закуток у лісі, якийсь покинутий маєток, і осяде там, щоб довести до краю, завершити справу цілого свого життя. Гайдиченко усміхнувся сам собі, а очі йому засвітилися ясним світлом. Нарешті йому дали папери й гроші, і новий агроном – попрощавшись із своїм стареньким шефом, вийшов на вулицю. Томан розвіявся, але небо було вкрите рудими шматками хмар, що летіли кудись у безвість, і осіннє сонце виблискувало між ними, як червінець, загублений на смітнику. Гайдученко зняв кашкета і підставив голову під свіже дихання вітру. Попелясте нечесине його волосся заворошилося на голові, немов живе, а давно неголене обличчя з ряботинням на носі, виблизкувала задоволенням людини, що рідко його має, а тому соромиться перед ним. Він засунув руки в драні кишені шинелі і раптом відчув голод. Так, він сьогодні ще нічого не їв, приїхавши вранішнім поїздом до міста, пригадав Гайдученко і попростував до химерної постаті на розі, що тремтіла, зігнувшись над кошовкою з пиріжками. Він купив пару пиріжків і, не відходячи, почав їсти. «Що це самі печете?» – спитав він постать. «Дружина, а я продаю». «Певно, раніше не пекли?» «Ні, не пік». У голосі дідка почулася образа. «Це тепер тільки порядним людям і діла, що пиріжками торгувати». Гайдиченко доїв пиріжка і, обтираючи масні руки об пули шинелі, казав. «Так, доводиться». «Нічого, в житті треба всього покуштувати». Кивнув він головою і пішов вулицею. Химерна постать пробормотіла йому вслід сердити «хам», і от того слова Гайдаченкові стало ще веселіше. Усміхаючись собі в маршавий ус, він попрямував на вокзал. На вокзалі стояв неймовірний галас. Усі кудись поспішали, лаялися, штовхалися. У натовпі нижпурили озброєні люди і раз у раз виводили кудись обшарпаних клумачників. Гайдиченко зайшов у такий клаворот людських тіл, що ледве вибрався на платформу, де стояв його поїзд. У теплушках було повно людей – і він довго ходив, поки не вскочив в один вагон, викликавши незадоволення пасажирів. Та поїзд незабаром рушив, і всі заспокоїлися. Знітившись у кутку теплушки і спершись на кінчик чогось чувала, Гайдученко виразно відчув, що йому пощастило в житті. Він випростав стомлені ноги, і сон непомітно підкрався до його очей, міцно їх скувавши. Та недовго Гайдученко спав, вагон струснуло, і він прокинувся. Поруч бабуся розмовляла з молодицею. І говорить він, матінко моя, каже, не псуйте свого життя дріб'язками. Так і сказав, дріб'язками. Каже, а сваха ж що йому? Сваха? Сваха нічого. Ходить з того часу, як блажна, навіть з полашкою не лається. Істинно мудрий чоловік. Баба широким хрестом перехрестилася і суворо подивилася на молодицю. «А що він, бабусю, не відгадає, хто у нас сало торік покрав?» «Ні, дочко, він не гадає. Він каже, що то тільки мошенники гадають. Правдивий чоловік. Мудрий». Молодиця побожно слухала, а стара повогом, як піп казань, промовляла. «У нас, у Липовому, і старе й мале до нього йде. Істинно, мудрий чоловік». Гайдаченко уважніше почав прислухатися. «Баба була видимо липівська» і він вирішив розпитати в неї про село і про тамтешніх людей. Незабаром поїзд зупинився, і з вагона вилізла майже половина пасажирів. Стало вільніше, і Гайдученко ближче підсунувся до бабусі. – З Липового, бабуся? – спитав він вічливо. – З Липового. А вам не туди бува їхати? Баба докладно висповідала Гайдученка раніж, ніж той дістав одне і деякі відомості про Липове. Щоправда, ці відомості були надто скупій однобокі. Та проте вони дещо дали Гайдученкові. Принаймні, він дізнався, що в Липовому є церква і півтораста дворів, що навколо села ліс і болото, а земля така, прости господи, як камінь. Відомості про людей стосувалися тільки трьох осіб. Попа, який істинно був би святого життя чоловік, коли б не проклятуща самогонка, що збиває батюшку з путі праведної. Про мудреця і пророка-карлюгу, що живе в панському маєтку і усім допомагає, ну просто тобі свята людина, про церковного старосту Ярему Головатого, то таке стерво, таке стерво, прости Господи, що й сказати не можна.